Христос иска да внесе светлина и бодрост в нашите умове и да не даде подтик към права мисъл, за да можем да влезем във връзка с Божествения свят. Ние сме постоянно свързани с Бога, но не съзнаваме тази връзка. И понеже не съзнаваме тази връзка, ние не знаем, че имаме много приятели от духовния свят, които изпълнявайки волята на Бога, се грижа за нас. И ако някой път тези приятели се показват безчувствени, това е по причина на нашите отношения, дължими на невежество. Затова ни трябва светлина, за да, да разбираме отношенията си както към Бога, така им към своите ближни. А любовта към Бога и любовта към ближните са двата основни принципа, върху които е изградено християнството. Така че християнството е една наука, която ни учи как да живеем. Но за да се разбере християнството като наука за живота, трябва да има и във връзка с Христос и с Бога. А то значи да имаме отворени духовни очи. И учителят казва, доколкото зная, старите християни са имали пряко общение с небето. Те са се разговаряли с Бога, с светиите. И затова са имали такава готовност и самопожертвователност. Затова само когато вътрешният духовен свят се проучи, тогава ще се разберат законите на християнството. Християнството има за цел да оправи семейството, да тури хармония между мъжете и жените, между братята и сестрите и въобще между всички хора и народи. С това Христос полага един принцип, върху който се гражда основата на своето учение, т.е. материалната, видимата, физическата страна. Когато той говори за братя, сестри и майка, разбира чисто физическата страна. Тъй както сега светът е изявен, а не говори за небето, защото в божествения свят няма такива отношения. Необходимо е любовта като един велик принцип да проникне в човешките души. Само тогава можем да се съединим с Христа, да влезем във връзка с Него, и да станем брат, сестра и майка на Христа. Само тогава Христос може да се роди в нас, в нашата душа и в нашето сърце. Но всяко раждане се придружава със страдания. За да се роди Христос в човешката душа, непременно трябва да се премине през страдания. С раждането на Христос се отбелязва една велика епоха в света – явяването на Сина Божий. Когато в човека се роди Христос, това е един велик момент в неговия живот. Раждането на Христос преди 2000 години има малко значение за нас, ако Христос не се роди в нашите души и сърца. Затова можем да кажем, че една от основните идеи на християнството е раждането на Христа във всяка душа. Това е изразено с думите на Христос. Аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас. Аз и Отец ми ще ви се изявим. Друга една идея на християнството е идеята за Царството Божие. Термините «Името Божие», «Царството Божие» и «Волята Божия» това са степени на един вътрешен път. Който не познава името Божие, той не може да намери царството Божие и да изпълни волята Божия. Който не познава името Божие, а иска да изпълни волята Божия, прилича на онази майка, която шие дрешки на детето си което още не е дошло на света. В процеса на осветяване на името Божие, въдворяване на Царството Божие и изпълнение на волята Божие ще дойде Царството Небесно. Под Царство Божие Христос в широк смисъл подразбира всички от велики закони, които направляват човешкия живот защото всичко в природата е тясно свързано с човека и човек е свързан с природата. А този велик закон, който обославя Божието царство, това е мъдростта, която твори в света и е основа на всички закони. Царството Божие за нас е един велик обед. В Туи Царство Божие е вложено разумното, разумния живот. В Туи Царство Божие са вложени всички сили, с които ние можем да работим. Той е основата, върху която можем да градим. И за това е казано, търсете първом Царството Божие и Неговата правда и всичко друго ще ви се приложи. Търсете мъдростта и всичко друго ще ви се приложи. Тя ще ви заведе при любовта и истината. Христос казва Освети ги чрез своята истина. Твоето слово е истина. Този стих е един от най-дълбоките, един от най-великите стихове в Евангелието. Той съдържа Такава грандиозна истина, която мъчно може да се опише. Освети ги чрез Твоята истина. Значи хвърли светлина в техните умове да мислят, за да може да познаят истината. Понеже истината е глава на Твоето Слово и Твоето Слово е истина, само тогава ще разберат истината. Учителят казва още, когато човек осветява името Божие, въдворява Царството Божие в себе си и изпълнява волята Божия, той може да влезе във връзка с Христос като проявен Бог тогава той ще бъде истински християнин. Някои искат да ни убедят, че и без да видим Христос можем да бъдем истински християни. Това е едно лъжливо учение. Аз поддържам едно учение, според което човек, който не може да види Христа, нищо не може да стане с Него. Някои казват, че трябва да вярваме. Тук не е въпрос до вяра. Но човек трябва да види. Но не да види от любопитство. Това не е виждане. Под виждане аз подразбирам да видиш своя приятел. Сърцето ти да трепне, когато видиш своя приятел. За такова виждане на Христа говоря. Да види човек Христос в този смисъл, за който говори учителят, това значи да види духовното слънце, което излъчва духовна светлина, топлина и живот. Както когато видим физическото слънце, ние възприемаме неговата светлина и топлина, и всичко започва да расте, да се развива. Така, когато видим Христос като духовно слънце, Той излъчва светлина и живот, които ние като възприемем ще започне да расте в нас всичко, което до този момент е било в спящо състояние. Това значи да види човек Христос. И оттам, в дълбокото разбиране, че християнството не е една спекулативна философия, е живот. Защото онзи, който влезе във връзка с Христос, който види Христа, той ще приеме от него живота. Не става въпрос за обикновен живот, но за вечния живот. Христос е носител на вечния живот. Затова Той казва на самарянката водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. Също така той казва, аз дойдох да им дам живот. Той не казва, че е дошъл да даде някакво учение, някаква философия, а да даде живот. Също така е казано, в него бе животът и животът бе виделина на човеците. Значи виделината, която разкрива света, и носи знание, е в живота. И който има живот, има условия да придобие всичкото знание. Разумността прониква в живота, или животът носи в себе си разумността, която се изявява навън като светлина. Значи животът е първичната реалност, която трябва да приемем в себе си. А този живот можем да приемем, когато видим когато възприемем в себе си Христос, когато Христос се роди в нас. Христос казва някъде, всичките писания говорят за мене. Това не трябва да се разбира само в тесния и буквален смисъл, но в широк смисъл, а именно, че всички учения на древността говорят за Христа и като се проследат всички древни свещенни писания, ще се види, че под различни форми и имена те говорят за Христос, за това не трябва да се противопоставят старите учения на християнството, а трябва да се разбере, че те са подготвителна фаза в разбирането на християнството. Всички те са подготвили човечеството, за да може да разбере и приеме от него живота, и казва Христос, това е живот вечен, да позная Тебе, Едина Го, истина Го Бога и Исуса Христа, когато си изпратил. Значи, вечният живот се обославя от познаването на Бога, т.е. на любовта и на Исус Христос, т.е. на Сина Божий, който е мъдростта. Когато човек види Христос и приеме от него живота, той ще познае Бога в Христа. Да видиш, значи да приемеш живот, в който е светлината, от който иде всяко познание. Значи Бог и Христос са двете опорни точки на вечния живот. И когато Христос казва, аз и отец ми ще дойдем и ще направим жилище у вас, това подразбира, че по този път те ще внесат вечния живот в нас. Но за да дойдат Христос и Отец да направят жилище в нас, ние трябва да се приготвим за това. Християнството не дойде в света да откъсне хората от живота, но дойде да научи хората да разберат и да живеят живота в неговата пълнота. А това значи човек да не живее само като едно животно заядене и спане, но да има по-високи интереси. Християнството дойде да удухотвори живота, да внесе духовния импулс в живота на съвременното човечество и фактът е, че народите, между които се разпространи християнството създадоха новата култура, културата на петата раса, съвременната култура на човечеството, в която живеем. И ако днес имаме култура у нас и в другите страни на света, тя е само отражение на културата, родена от христовия импулс в бялата раса. Затова учителят казва някъде, че Христос е дошъл за бялата раса. Това трябва да се разбере в този смисъл, че понеже бялата раса е била в началото на своето проявление и понеже тя застава начало на човешкото развитие, на нея трябва да се даде подтик, за да може да изпълни своята мисия. И когато тя се повдигне една стъпка по-високо по пътя на своето развитие, ще се повдигне и цялото човечество. Бялата раса има за задача да развие човешкия ум, за да може да проучи видимата природа, в която е проявено Словото като велики закони на битието и като живот, проявен във всички форми. Човешкият ум трябва да открие това Слово и да стане негов служител. Този бил първоначалният подтик, който се е дал за развитието на съвременната наука и който бил даден от онзи клон на Бялото братство, известен на историята като розен кройцерство. Но под влиянието на други сили, човешкият ум се отклонил от поставените му задачи, следствие на което не можа да позная словото, станало плът. Ето защо предаде на законите на битието механически характер, като изключи разумността в света. С това то отсече клона, на който стои, и вместо да признае словото, проявено като живот и разумност в цялата природа, той се оплете в лабиринта на материята, от който не може да излезе, докато не му се даде помощ. Трябва да дойде Ариадна, която да му даде кълбото и да го изведе от този лабиринт, а тази Ариадна е божествената мъдрост, която ще изведе човешкия ум от омагиосания лабиринт на материята. Може да се види чудно, като кажа, че причините за това отклонение на човешкия ум от първоначалния импулс, който му е бил даден е кривото разбиране на християнството. Материалистичното разбиране на християнството се установи след Никейския събор. Християнството се спря само върху буквата на учението и отхвърли духа на учението, който носи живот. А Христос казва духът е, който носи живот, а плата, външните форми, Нищо не ползват. А точно това направи християнството след Никейския събор. То се хвана за буквата на учението и изгуби живота и духа, след което се започнаха нескончаеми спорове, следствие на което се появи разделение и разединение. Християнството започна да се разбира само външно, по буква, което е материалистично разбиране. Впоследствие на това материализмът проникна в науката и отклони човешкия ум от неговата пряка задача – познаване на живота и разумността, които проникват цялата природа и всички форми, чрез които се проявява живота. За това сега трябва да се дойде отново до едно вътрешно, духовно разбиране на християнството, като се проникне в духа на учението и се разбере, че християнството е дух и живот, а не плът и буква. Да се разбере, че християнството е учение на братство, хармония и единство, а не учение за разединение и разделяне. Християнството е учение на любовта и братството, а любовта е принцип който обединява битието като един жив организъм, обединява и човечеството като едно велико братство от души, глава, на което е самият Христос. И затова според това учение, човек трябва да обича другите, както обича себе си, и да има предвид техните интереси като свои, да зачита идеите и разбиранията на всеки човек като свещени защото християнството е учение за свободата. Човек иска да направи хората самостоятелни и свободни, за да могат да станат носители на великото в света, което е обект на следващата културна епоха. Християнството даде подтик за развитие на човешкия ум, който роди и разви съвременната западноевропейска култура. Но християнството е в началото на своето проявление и развитие. В днешната епоха християнството, разбрано в неговата вътрешна дълбочина, като учение за вътрешния духовен път на човешките души, е призвано да положи основите на едно ново човечество, на новата човешка култура, която се заражда в недрата на съвременната култура. Ние се намираме пред един такъв момент в развитието на човечеството. Какъвто сме имали в началото на развитието на арийската раса, когато човечеството минавало от четвъртата коренна раса в петата коренна раса. Сега се дава импулс за преминаване на човечеството към шестата коренна раса. Но преди това, развитието ще навлезе в шестата културна епоха, когато ще се създаде едно ядро от човешки души които ще приложат християнството в своя живот и от които ще се образува новата раса, която ще бъде раса за приложение на християнството в неговата пълнота. Когато в окултната наука се говори за развитие, подразбира се преди всичко развитието на съзнанието, като последствие на което се явява развитието на формата, към края на атлантската раса в нейната пета култура, Развитието навлиза в една нова фаза. Постепенно започва да се пробужда самосъзнанието и мисълта, а заедно с тях и музикалното чувство. Това е станало според учителя приблизително преди 3000 години. Преминаването на развитието на съзнанието от една форма в друга се нарича в окултната наука вихар при който става преминаването на една степен на съзнанието в друга. В началото на рийската раса е имало един такъв вихър, когато постепенно се развива индивидуалното съзнание на човечеството. То достига своя крайен предел в петата културна епоха, западноевропейската, в която се разви християнството в своя първи период. В християнството, човешкото съзнание преминава в една по-висока степен на развитие. Крайната степен на християнството е да подготви човечеството към нова степен на съзнанието, да предизвика към нов живот, нов световен вихър. Христос и християнството са носители на бъдещето. На Христос е бил ясен целият път на човешкия развой, Пътят на човечеството още от излизането му от Бога и постепенното му преминаване през духовните сфери на съществуване, докато дойде до физическото въплащение необходимо за развитието на самосъзнанието в човека. Тук е повратната точка в развитието на човешкото съзнание. С слизането на Христа на земята се отбелязва началото на възхода на човешкото съзнание от Лабиринта на материята. Човешкото съзнание постепенно се освобождава от физическите ограничения и се насочва към любов, свобода, мъдрост и безусловно добро. Целият този път е бил ясен за Христос и Той. В предвиждането на бъдещето е установил тайната вечеря като вътрешен символ на бъдещото развитие на съзнанието. Този символ сочи на необходимостта от жертва. Христос даде плътта и кръвта си за спасението на човечеството. И всеки път, ако иска да бъде истински християнин, трябва да даде кръвта на своето сърце. Тоест да пожертва своето себелюбие, своята отделност, за да се повдигне до една нова степен на съзнанието. В сегашно време ние вече стоим лице с лице пред един нов вихър в процеса на световното развитие. Предишният вихър е започнал, както казах, когато у семитите са положили началото на нашата пета арийска раса. На този вихър дължим до сегашната си култура. А сега започва новият вихър, когато се посяват семената на новата култура, която трябва да дадат славяните за следващата шеста раса, зазоряваща се на хоризонта на човешкото развитие. Старата култура е стигнала до своя крайен предел. Изчерпани са всички възможности. Нишката, по която протича животът на досегашната култура, е скъсана и се образува един прелом. Импулсът за новия културен подтик е вече даден, но е още скрит в дълбочината на душите на на реда си народи. Умът на тези народи като че ли още спи, но създаващото се в него духовно е вече готово да избликне в нови мисли, да извика към живот нова култура за цялото човечество. Смисълът на това, което става пред нас на този нов вихър на битието, е разлагането на досегашната култура, която е достигнала до своя краен предел на развитие и възникване на новата, която се заражда между славяните. Старата култура трябва да даде тласък на новата. От прехода към новото възниква творческият зародиш. Така е било в атлантски времена, когато древните семити са представили от себе си този творчески зародиш. Те са дали началото на културата на критичното, раздробяващото, аналитичното съзнание. Невъзможно е да се продължава в този път по-нататък. Нишката е скъсана, образува се прелом, необходим е скок, за да се отиде на другия бряг, от към нас гледа духовността – плод на едно ново съзнание, което се заражда между славяните. Духовното минало на човечеството и неговото бъдеще се отнасят едно към друго, както трансът към будното съзнание. При пълно всекидневно будно съзнание народите на бъдещето ще развият своята духовна култура, която ще бъде съвсем различна от досегашната. Затова и мъдростта няма да се ограничава с предаване на старото, а ще внесе нещо ново, което е вътрешният смисъл на християнството. То ще бъде вътрешното, езотерично християнство, което досега е било скрито за малцина. Новото ще се развие от зародища, възникнал вече скрит вид между славяните. Там ще се развие онова нещо, което трябва да възникне от оплодяването на народната душа с прилива на цялото съдържание на европейската култура. Всичко възвишено, което се е развило в западната култура, ще се предаде на новата култура, която се заражда между славянството, като основа на тази нова култура ще бъде езотеричното християнство. Християнството даде импулса за развитие на досегашната култура, когато трябваше да се развие индивидуалното съзнание в човечеството. Сега новото, вътрешното християнство ще даде импулса за развитие на новата култура, която се заражда между славяните. Тя ще бъде култура на братството между хората и народите, и ще донесе свободата на всички хора и народи. Новото общество трябва да бъде изградено от свободни, силни, творчески личности, които да осветят името Божие, да работят за въдворение на Царството Божие и да изпълняват волята Божия. Това е същността и мисията на християнството. Мисията на християнството е била да даде на хората това, от което те са се нуждаели, за да се чувстват сигурни и стабилни в своя отделен аз. Защото в миналото човешкият аз се опирал на колективния аз на народа, а сега трябва да се опре на себе си, така че мисията на християнството е да укрепи човешкия аз. И този укрепнал аз трябва така да се развие, че да изяви любовта като свободен дар, до края на земното развитие хората ще стигнат до там, че Азът, станал вече самостоятелен, ще прояви всеотдайно от своите глъбини да върши това, което е правилно и добро, понеже Азът имат импулса на любовта, импулса на Христа, затова той ще върши това, което е право и добро. Когато любовта така се удохотвори, че никой не ще иска нищо друго, освен да следва този импулс, тогава ще се изпълни това, което е искал да донесе Христос в света. Защото тази е една от тайните на християнството, че то учи. Гледайте Христа, изпълнете се с силата на Неговия образ, стремете се да бъдете като Него. Да следвате Него, тогава вашият свободен нас, ще стане такъв, че Той не ще има нужда от никакъв закон, а ще върши онова, което е по-добро, което е право, като едно свободно същество. Така че Христос е носител на импулса за освобождението от закона. Доброто ще се върши не поради закона, а като импулс на живеещата вътре в душата любов. Обаче за своето развитие този импулс има нужда още от цялото останало време на съществуването на земята. Началото на този процес е бил положен от Христос и образът на Христа ще бъде непрестанно силата, която ще възпитава човеците за тази цел. Докато хората нямаха един самостоятелен, укрепнал в себе си аз, техният обществен живот трябваше да се урежда чрез един Външно проявен закон. И днес още в много неща хората не са се издигнали над груповия аз. В много неща днешният човек още не е индивидуален човек, а едно групово същество. Свободният човек днес е още един идеал, който доброволно работи за всеобщото развитие, който по свобода намира своето място в всеобщата дейност в света. Той е силна индивидуалност. Той не се управлява от външен закон, а действа по вътрешен закон. Христовия принцип лежи превъзмогването на закона. И казано е в писанието. Законът бе даден чрез Мойсей, а истината чрез Исуса Христа. Християнски смисъл Благодат се нарича способността на душата да върши доброто по един вътрешен подтик. Благодатта и вътрешното познаване на истината са се родили чрез Христос. Ще завърша горното изложение със следната мисъл на учителя. Христос е дошъл да приготви пътя за освобождаването на човечеството от ръководството на разделящите терасови и фамилни духове и да обедини цялото човечество в едно велико братство. Той е учил, че Авраамово семесме се отнася само до тялото и обърна внимание на факта, че преди Авраам е живял азът духът на човека, духът е съществувал преди всички раси и племена и той ще остане, когато те са вече отминали и споменът за тях се е заличил. Духът в човека е Бог вътре в човека. Когато личността, телесният човек, трябва да се научи да следва. Затова Христос казва, че за да бъде човек негов ученик, трябва да се откаже от всичко, което има. Той призовава човека да упражни, своята привилегия като индивид и да се издигне над семейството, племето и нацията. Но не трябва да пренебрегне, а трябва да изпълни всичките си задължения към семейство, народ, раса. Но трябва да престане да се идентифицира с тях и да признае родството си с целия свят. Това е идеята, дадена от Христос на човечеството. Влад Пашов Историческият път на Бялото братство през вековете Книга Трета Българска Първо издание Издател Авир Шумен Текст на корицата Любовта е Словото на Бога. Любовта означава, че си роден от огън, а не от земя. Любовта превъзхожда всички постижения. Елеазар